існують припущення, що Дереш заглибився у вивчення і становлення власного «я» такою мірою, що це просто відсунуло літературні практики на другий план. Можливо, і ця книга для автора є таким собі другорядним епізодом у невидимому для нас процесі самовдосконалення, наприклад. Однак і в голові Якова, знайдемо багато свідчень того, що тема пошуків свого «я» гостро актуальна як для автора, так і для його персонажів. У цьому сенсі новий роман Дереша є ідеологічним, хай навіть ідеологію цю відчитує і сповідує лише одна людина – сам автор. Утім, книга пересичена і загальнодоступними, сказати б, трендовими ідеологемами. Тут і так звана нова релігійність, і хіпстерство, і досвід усіляких новітніх тренінгів, і ще бозна що. Усе разом це складає для автора той гумус, з якого врешті повинні прорости його, автора, індивідуальна ідеологія – та приватна за малим несубстанційна релігійність, а нам, читачам, залишаються ризиковані подорожі цими розбуялими джунглями соліптичної целюлози. Іздрик І спросить Бог, нікем не ставший, «Зачем ти жил? Що смех твой значить? Я утішав рабов уставших, Отвечу я. І Бог заплачет. Игорь Губерман Епісодій перший Вранішня кава в імлистім Аїді Лярго, широко Ця історія почалася на екрані. Екрані мобільного телефону. З екрана дивилася Майя, її рот манив, вилиці високі, очі і млисті.